Att du snart ska lämna stan. Över tid och tänka och andas ut Livet är en storm på... Får du hämta dig efter festivalfestlyra? Nätt och jämt. Ja, jag har det också. Fyra, 400 party, det har ju fest hela veckan sen, hela nyårshelgen. Ja, undrar vad du av er varje kväll. Ja, vi både över och under skorna. Över och under bordet. Mm. Nej men det har, det har varit um... Jag känner ju att jag har varit ledig Jag jobba Så det är onsdag idag, onsdag den tredje Jag börjar jobba den femte på fredag Gör det. Ja Aha. Och då har jag varit ledig sen Den tjueandra var jag sista jag mm. Så tretton dagar mm. Det är så Man Fan vad najs nice det är mm. Man längtar till sommarsmäst Ja, så. Jag bara, ja. Ah, så skönt Bra, jag har jobbat men det funkar Och jobba, jobba, jobba varje på jobbet nu, två dagar ja. och nej, jag tog. Jag Men tog alltså du är om. onsdag och du är hemma med inga AV nu alltså Jo, ja. jag vunnit med det när jag slutar halv fyra alltså. ja. så, så, så, jag, så jag tog en själv, en själv snabb ja. AV Kan jag hoppa över AV? Nu har det gått långt nej. nej, jag kör en AV, den kan vi Jag har lagt strax Jag Ja, men hörde du live-aid? Ja. Vad va, va, va, va har du för minne av... Såg du när det var? Ja. Alltså, jag har inga kristallklara minnen. Men det var ju fantastiskt att komma... Visst var det på SVT? Det var ju SVT, ja. Ja, det var ju helt obegripligt på den tiden. Det fanns ju bara två kanaler då. Jo, men... Men, kom. men kunde de sända, vad heter det? Sån här maratonrock. En nattrock ifrån... Tyskland någonstans Började på, på 80 Från, jo då. från Dresden jo, men, ja, ja det var sån här på. Äh, De körde på natten ja. Och kunde de köra det? Så, så för det här var ju för en god sak också Ja Jag minns faktiskt för det här var ju 85 eh... ja, 13 juli Exakt och För att du fyllde Åland Nej jag kommer ihåg det för att Jag tror att vi måste komma hem ifrån eh, Vår första tågluff om vi kom hem den 13 eller kom hem den 12 dagen innan. Var det otäck och gänget var ute? Ja, jag hoppas ja, ja, Tompa, Lella. Oh, Kåbben. Äh, och Kommer äh, du ja, med Kåben? Vad säger du? Vem är Kåbben? KG heter han. Jag kommer mm. inte ihåg vad han heter. Nej, okej. Okay. Äh, mm. I alla fall så kom jag hem. Jag tror det var dagen innan då. Och. Äh, Nej, jag hade som liksom ingen... Jag, jag, jag tror inte jag hade en aning om att det skulle vara. Nej. Äh, Band-Aid, den kunde man ju året innan. Eller vid julen innan när den kom. Du menar... Do the New får Från USA där, ja. Nej. Nej, just det, stämmer. Det grupp. den kom ju först. Eller vad heter den här? Band-Aid. Okej, okay. just det. Och sen så kommer den här US for, for Africa. ja. Men vad hette den? Var det... And, yeah, we are the world. We are the world, ja, precis. Jävligt bra ja. låg. Där körde vi en gång på en skola slutning. Eh, personalstyrkan kanske. Okej, okay, ja. Och så körde vi var... var och jag, nu kommer jag inte ihåg vad det var, var, med. jag var, var Kenny Rodgers i alla fall. Och sjöng hans. Ja, ja. Nej, men jag, jag, jag, jag, jag kommer ihåg att... Eh, det bara dök upp det där mm. live. Jag hade alltså ingen koll riktigt innan. Och sen blandar man, eller jag blandar ihop. Vad såg man då och vad har man sett i efterhand? Ja, jo det är sant. Men jag, jag kommer ihåg bara att vi satt i vårt vardagsrum. Kanske var jag och någon bagger kanske och något till. så alltså, satt och kikade på det. Det var ju lång tid mm. men det var liksom stort att det var live musik på tv. Så. ja. ja. Men, ja, nej, sen är det ju vissa grejer man har ju sett efteråt och så här Men... men, men eh... <hör> jo, vad heter han? Eh... I.V.D. Lindqvist. Mm. Han skriver böcker. Han skrev, jag har läst en, eller lyssnat på en, en ljudbok. Om inte den heter 19, Sommar 1985. Mm. Och då är det mycket som... Det är mycket med... Med eh, angående live-aid ja. De är på någon sommarställe Och jag och ska Ungdomar som ska se det det, det pratas om det i live-aid Ganska mm. mycket mm. Men eh, Jag tycker ändå Jo men man har ju sett Det kommer en film eh, mm. det så finns det ju, Så finns det men eh, själva DVDn Ja, exakt den Och sen så finns det ju den här En spelfilm Ja, det är inte så jag tror att den har gått på Den har gått på, på SVT Nu ska det bli musikal såg jag. jag. sa. Mm. nej Det är sant Jag såg den där Vad tog in och Google A Alltså vad heter det, en ä, engelsk variant ja, Eller sve svensk <laughs> Men vad heter han Han som, han som körde Han som var med i rädderiet ja, Bara sådana här B-skåd Nej mm. ja, inte han i kastig. Ja. Eh, jo och Den filmen För jag, jag såg den nog inte hela live Men jag, jag kommer kom ihåg den här, den här filmen i alla fall Så var det ju att han lyckats få med Paul McCartney ja. På slutet ja. eh, Och när Paul McCartney körde Vad let it be ja. Så hördes det som inte Tydligen hans röst mm -hmm. Utan det var så mäktigt för att publiken Skör med ja. Publiken ja. sjöng texten så länge inte micken funkar Kom du ihåg eh, det? Nej, nej. det såg jag inte för när Jag såg filmen ja. Och sen har jag kollat på Youtube Och då såg jag att eh, De kanske har lagt på ljudet i, I efterhand Men att Det var så överdrivet i, i filmen Att hela publiken sjöng med Att han inte ja. bara sjunger någonting ja. Ja. Mm. Jag, jag har gjort en lista på utifrån de som, som jag skulle vilja ha sett eller se live nu om det gick mm. och så vad jag kommer ihåg sen vad jag, vilka jag kommer ihåg att jag har sett okej okay. det som är starkast i minnet det är nästan Queen, fast jag inte gillar dem och där undrar jag också, har det blivit i efterhand? Ja, eller? jag undrar det också. För att det, det känns som att det har vevats Och det har, det har snackats mycket man... Jag är inte säker på att jag såg det då. Nej, det men, och att Queen var <coughs> Och den vita t-shirten att de, ja, de och, och, det men, att de fick igång publiken och att, <coughs> att, att, att det, var, det var höjdpunkten. Men jag har ju höjdpunkten, eh, min höjdpunkt är ju öppningen. Status ja, alltså sant... ja, det är jag med också. Jo, det är så fantastiskt med. och Det, det har vi suttit på hotellrummet i Liverpool och kollat och pratat om. Just att, och vilken... jag minns att jag, för den såg jag. Ja. Och jag minns att jag, liksom, och, och, och var häftigt att köra Rockin' rock All over the World ja. som öppningsspår Och så Caroline. Ja, ja jo, men den är en liten doldest, den är, den är fantastisk. Ja. bra. gunga igång min huvudpunkt är Tom Petty and the Heartbreak. Tom Petty. Jag vet inte om det var med Heartbreak. Jo, det måste vara med Heartbreak. Mm. För det kommer jag ihåg att jag såg för jag gillade dem så fan. Jag hade ju köpt Southern Accent och, och så. Och så de, jag vet inte vilka låtter. De körde ju Refugee, vet jag. Mm, mm, jag kan säga, jag har. Det tyckte jag kommer ihåg för att det var. ju. Jag hade ju gillat alla plattorna innan där. Och hade varit i USA. Kom hem som var 85 och hade köpt och där på LP där också. Liksom, så. Mm. Och så nyatattens av The Next. Det var då 85 det var i USA. 84 84 ja. ja men Han körde American Girl, The Waiting, ja. Rebels och Refugee. Ja, herregud. Ja, Rebels var ju ny då. Så. Mm. Ja, men jag kommer ihåg att det var coolt Precis i rätt tid. liksom Hade du... Kan du ta den listan? Ja, de jag skulle vilja se Av de band som var där alltså. ja. Mm. ja Det är de här Statist quo Precis, jag håller med Statist quo Det kändes också jävligt ösigt Men sen Elvis Costello Skulle jag vilja ha sett All You Need Is Love Kommer jag inte ihåg. Nej. Brian Ferry Kommer jag inte ihåg. Nej, nej. David Bowie Och Den tror jag att jag kommer ihåg Elton John Skulle jag vilja ha sett mm. Paul McCartney Let It Be Four Tops Beach Boys Madonna Neil Young och Crosby Stills Nash Young mm. och så Mick Jagger Jag minns ju för de, de körde med vad heter det, Wembley och Philadelphia. och Philadelphia de kanske växlar varje artist, det vill jag inte mm. det vill jag inte säga om det var så. Men jag för mig att då, över till Philadelphia Och jag minns när jag såg Beach Boys Så då måste jag vara i 40-45 årsåldern Du känns gammal Ja, men 40, mm. ja, jag menar så, herregud, den här gubbarna Vad är det där du ser? Ja, men exakt Och på en kartning kändes så gammal Ja, så så ja. Så. Men, men Beach Boys kändes, väl, kändes Oj, herregud, varför tar du fram de här? Alltså har inte ja. USA något bättre att komma med Om <laughs> inte ja, ja, ja. För... 39 år sedan Jo ähm, Det var ju en artist En artist som åkte ifrån Wembley i Concord Phil Collins Phil, Phil Collins, Phil Collins. <laughs> Phil Collins. <laughs> ja. Och sen upp, uppträdde han Uppträdde han där också ja. Han var nu. stor då Han var ju skitstor i USA För det var ju det efter äh... In A Night Night Ja, fast det var Det kom innan, ja. in, ja, men det kom ju fler You real, uh, Ja, um, så var det ju hand, den där uh, Against all odds ja, det, I filmen ja Det var ju också Han var skitstor där och spelade ju Så, att, ja, så jag förstår Han var skitstor i England också Jag såg nu på Man har lagt upp någonting Att spelen, det var ju nyårsafton Och satt man en gång in there tonight 23 56 och 40 ja. Så precis vid tolvslaget så, så skulle det komma nära den, den här trummen där. Ja okej okay. ja. På tolvslaget jag testade, men det, det stämde ju inte var... Om man, man tänker här Vad, vad heter det eh, Och du skriver vi upp dem De, de, de man ska se men Jag tänkte man kan bara eh, Snabbt igenom status skulle man eller säga ja. Style ja. Ja, kan, ja det är inte ja det skulle vara kul att se ja. Jo alltså men det var inte så här, jag skulle åka dit för inte namnet på hon han Paul, Paul Weller Paul Weller ja Bon Adam and Anns nej, nej. också är ja det nej, jag, skulle, skulle jag säga, Adam Dance, ja, ja. belly nej. Costello man kan säga Nick Hearn nej Shadey, nej. Vad var det här för otäckt gäng? Sting, Phil Collins. Ja, jag såg det också. De fick väl. Och så Branford Marsilas. Ingen aning. Men jag tänker att ja, de fick ju väldigt stor utrymme. Roxanne, I guess all odds. Message in the bottle, in the 18 inte om. How ah, on me? Nej. Men Brian Ferry med David Gilmore. Okej. Okay. Mm. Oh. Paul Young, nej u ja, jo, jag har inte sett dem. Och Die Straits, när de hade sin panbandsperiod, Ja, det var otäckt. Walk, walk of life. Ja, jo, jag höll det Men annars, de hade ju bättre låtar på de första plattorna. Men, jo, men de körde bara Money for Nothing och som Swing. Aha, okay. Ja, okej. Ja, de skulle okej okay, Och Queen, ja, ho, den ska man väl se. Bowie ska man se. Who ska jag väl se sett. Ett Freddie Mercury, Brian May, hey, Paul McCartney. Och så kör vi Doing of Christmas mm. på slutet där. Amerikanska varianten. John, Johan Bass. Um, hon ska det vara sett faktiskt. Hotus, uh -huh. nej. Fortops. Uh, de fick också stort utrymme. Lilla ja, ja, ocean. Uh, Black Sabbath. Ja, ah, det ska vara lite kul. Randy P.C. ska vara kul. Riggs Springfield, nej. Rio Speedwagon, nej. CrossFit Series Nash, ja. Jag gjorde sprids och brand när de ska hoppa över. Beach Boy skulle jag säga. Uh -huh. Ja, det hade jag också. Då kör de ju vad heter det? California Girls, Help Me Ronda, Only It Be Nice, Good Vibrations and Surfing USA. <laughs> Hufsad hit kan vi ha. Ja, bara gamla. För de hade ju någon hit senare. Coca-Cola eller sånt där. Ja. ja, men den så kör de inte. Simple Minds skulle vara kul att se, Pretenders Simple Minds körde uh, Don't You Forget About Me Det var en jättehitt det året mm. Det var 85 ja. Ja. Och Promised You America, Miracle Ja så den körde de ju på slutet Som vi gjorde en egen version av Promised You mm. America. Ja just det, Fan, just det, bra att komma ihåg Jag har ju glömt bort det, jag tänkte på den här låten Jag har helt glömt bort det Nej, men det var väl Tompa som trodde att den hette. Jo jag vet, Ja, men just det. Det var något sånt. Från men... Möss och Amerika. Då, då döpte vi en låt låtare. Just det, i sån. Tompa låg bakom Tompa bakom mycket. var även han som låg bakom bandan med mm. Bigel och Jeremiah. Det är ju plötsligt. Ja, det är bra. Santana, ja, om du skulle ha sett. Madonna, så har du ha sett. Och Tom Pets, Kenny audience. Spela spela Kem... Ja, jag trodde att Tom Petty spelar i England. Men det gjorde han inte. här. Ja, han körde på... Nej, det fick jag inte. Cars. Det med <coughs> de som spelar det. så såklart. Power Station. Jag vet inte vad det är. Vad spelar Niljärn, förlåt. Sugar Mountain. The Needle on the Damage Done. Dune. Helpless. Nothing is perfect in God's perfect plan. Powderfinger. Aha. Så det är inga sådana stora... Ja. Power Stations Thompson Twins. Gillar du? Nej, de borta. <laughs> <laughs> de borta är det. Eric Clapton, Phil Collins, nej. Laila körde i hamn. Ja, så var det. Och sen var Phil Collins körande Led Zeppelin, nej. Gillar du Led Zeppelin och Black Sabbath? Det är för mig ungefär samma. Eller, men Led Zeppelin är lite mer cred. Ja, men Black Sabbath med första plattorna Är är de bra? Jo, men det är, det är bra Okej okay. Nej, jag har aldrig Nej, ni har jag faktiskt aldrig, aldrig heller Kommit in på Och sen var det CrossFit, Sis, Nash Young Vad det ska man säga? Duran Duran Ja, uh, Patty Labelle Kommer du ihåg som film? en väldigt bra video Ungefär som <laughs> Som Friends in Need ja, Eller som Kör-tjejerna ja, ja. Det gäller för film The Stop making sense Nipples <laughs> Jo, vad heter det? International i Jo, jo gör som film uh, Needs in Friends det var ju med på uh, på, på spåret, på spåret i fredags ja. Och jag sa redan innan Men när var gick upp såhär one it one Så sa jag innan Needs in Friends alltså, jag tänkte, Men du kan ju ta med Björn Borg Friends in Need Ja, Friends in Need, ja Ja men att jag hade med Jönbjörn Båring en gång till men jag kände igen riffet eller den swing, swing. Ja, men jag, jag jag såg Nina. innan ja, okay. men, men just att men här kan man ha, ha har du med Björn Ja det så? var lite konstigt faktiskt. Så Men kunde du den andra låten? Vad var det? Ja den huvudlåten det var ju någon äh, Nej men. Nej. Jo Taylor Swift eller? Något. Ja nej, nej. nej jag jag har ingen koll på. Kunde jag inte men jag sa ju så nu var det på var på åtta pengar så alltså två skivor i potten. Ja, tog du det där? Ja, men, då, då det jag, jag pengar, men då sa jag vi chansade inte för den på sex pengar då sa jag såretelj. ja. eh Pat Lebel, nej skit, holden notes, nej. Mickael Egger, Tina Turner, ja. och sen Dylan, Keith Richards, Ronnie, Ronnie Wood. det har man kan sett. Ja. Jag undrar ja Ja, det finns ju på YouTube allt det där. Jag tror jag. Ja, det gör det. Sen är det lite roligt med de här med presentatörerna uh -huh. i USA. Och de jag känner igen, då, så Jack Nicholson, han presenterade bland annat John Berges och YouTube. Uh -huh. Chevy Chase äh, producerade, presenterade, bland annat Black Sabbath, var fler, och Bowie också. Uh -huh han alltså spelar emellan Mellan där Mellan presenterar filmerna. Mm. Uh, Grace Lee introducerade Pretenders. Det är hon från Jefferson Airplane. Ja. Ja. Don Johnson var med också och presentera. Ja. Och Phil Collins presenterade Led Zeppelin. Ja. Ja. Men sen hade de tydligen vad fan var det här då? Others alltså några som i andra det var någon? Jaha. Då måste man ha haft någonting också i andra delar av världen så måste man Ja, men just jag såg att In spelar i Sydney eller något. Mm. Det var massor av japaner som är och sen någon Austria for Africa Ja, de här otäcka opens Uh, de hette bara uh, vad de? de hette Ostra Afrika uh -huh. Varom heter låten Otäckt uh -huh. belgisk Och, och, och ryssarna fick de här Och de var i Köln Och körde Band for Africa mm. Och så var de i Sverige och körde berget till för att flytta <laughs> Vad hette hårdrockslåten? Hade ja. Och där där är lite intressant just på den eh, Swedish Metal Aid heter bandet. Och där var det ju, där fick de ju det var ju bara anmälda så fick de ju Och då var för att det för då så många. De hade ju några frontfigurer. Jaha. För det, det fanns på på SVT Play någonting så finns det ju om om just Swedish Swedish Metal Aid. Vad heter låten då? Ja det vet du fan Den ingen bra Den heter så mycket som da, na, na, na. Give a helping hand Ja jag tycker Tommy Nilsson hade en väldigt stor roll med. Sig. Huvudsångare var Joey Tempest Robert Ernlund från Treat Björn Lodin Bediam, Six Feet Under Tommy Nilsson, Horizont Easy Action Spelar mm. ni? Den ja, ja. hade du kommit så mycket längre på. Det hade nej, du nej, mer nej, är kört för mig. Nu kör vi. Kört. Ja. Och nu kommer vi till ett punkt där vi måste skriva nya. Är äh, det äh, så illa? Ja, då är det slut. Då är ja, men, då det sista året. Vi får återkomma. Ja. Och där. Och det sista lappen i Tio nya heta ämnen. Hur ska det här bli. Nu mm. ska få det här och dra. Oj, oj, oj. Alltså jag är så spänd. Alltså jag säger som Roland, torrt på tandet när jag, jag ska ta eh, vaccinsprutan. Han oh, spänner. Så, spän så spännande jag nu. Här kommer den. Och på lappen läser jag till avsnitt eh, 402 alltså. Åh! Oh! Fan vad bra ämne. Då tar vi ett foto på den. Och då skulle vi nästan haft eh, en. Eh, en telefonare med med en kille från Övik egentligen. Peter. Ja, om om det skulle ha varit ja. Ja, men det är kanske inte omöjligt. Nej. Men mm. vi har, vi, har, vi har dragit ner på till 20 minuter så. <laughs> 20 minuter max en halvtimme. Det är svårt att få in honom på det. Ja, det då klart Ja, det är ju ja, lite kort så kanske. Ja. Eller kanske jag sitter kan, med, med, med med med ja, ja, ja. ja, ja. Du sitter inne med väldigt mycket kunskap Ja, hyfsat, hyfsat. Mång, Många år har sett dem? Ja, det är många faktiskt 20-30 gånger ja, Det är på gränsen, det sjukdom. <laughs> Ja, sjukdom ja, Vi, vi tackar för Tack, årets hej. första podd hej, hej.